أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع العمور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه فمن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين تقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق يشاء بغير حساب مقصد سوره البقره بيان اوول مسله په دې صورت کې اسبات توحيد دويم مسله اسبات در رسالت دريم مسله jihad fi sabilillah او څلورم مسله انفاق في سبيل الله صورت په څلور برخه کې تقسيم دي اووله برخه صلاحيتونه او پاغي کې اووله مسله يعني اسبات توحيد بيان شو په دري بابونو کې دويمه برخه يو سلو يون او شباګه وي او پورې وا په دې کې دويم مسله تر مخ کې دویمه برخه یوسل یونس يو لشبګه و پوري وا پدې کې دویمه سلام اسبات د رسالت بیان شو او غنها اعتراضات چې پر رسالت باندې واردېدل دا غی جوابونه وکړم او په اخر کې آیت نمبر 13 پیتنه وروستې د توحید مضبون د کمال لپاره نفی د شرک فعلی راوړه او دا دویمه برخه یوسل شبګه بیا مې خلاص کړه به آیت نمبر یوسل وا نه تر آیت نمبر 23 پاندو دریمه برخه شروع شومیدم په دریمه برخه کې دریمه مساله جهاد فی سبیل الله بیانی کې داغه تفصیل کیږي جهاد جهد نمده او جهاد نمده مطلب کوشش او وسعت ور کول فراختیه ور کول دین لا جهاد تلور مرتبې دي اوله مرتبه جهاد مع النفس نفس را جهاد بیا مرتبه جهاد مع شیطان شیطان سره او دریمه مرتبه جهاد مع الكفار والمنافقین منافکانو د قفاو سره او چلوورمه مرتبا جهات مع ااربابي زلمول مبتين داور مراتب دي د جهات بیاور واړ د چ واړ مراتب ځان ځان ل قسمونهوه وظحت باغمه شوي بیامن د جهات درې منازل باند کړي وه چې جهات در منازل دي یو منزل تویلکیږي اد منزل دویمته درماني منزل او درم تا منزل. په منزل کې چې مجاهدل د جهاد نه مخکي پکار دی داغي بیان کیږي په درمیانی منزل کې په میدان د جنگ کې څه اصول او قاېدي پکار دی داغي بیان کیږي او آخری منزل کې د جهاد نه ورستا په یافتها او او یا شکست او شی نو بیا کول پکار دی داغي اصول او قاېدي بیان کیږي په دی صورتونو کې د سورته فاتحین او د سورته اعراف پورې تقریبا دې کې د اولې مرتبې داول دا منزل دا بیان کیږي چې په اول منزل کې د ری خبرې د مجاهد لپاره ضرور دي یو خبره د د مجاهد تربيت ځکه کله د مجاهد عقيده نه وي اسلام د مجاهد عمل نه وي اسلام نو هغه اسلا. به جهاد څو کې هغه خامخ جهاد شخصي ګټو د لپاره کوي هغه جهه او او شخصي ګټو د یا د دنیا د ګټو د لپاره چکل jihad وشي د خو عبادت دي او د دنیا د ګټو لپاره استعمال شینو بیا هغه بدناميږي اغا عبادت بدناميږي خلکو ته نکرکه جوړيږي نو اول تربیت ضرور دي د مجاهد لپاره چې د عقيدت اصلاح شوی وي تربيت شوی وي او د عمل تربیت او اصلاح شوی وی. دا دوه شوی نو چې اصلاح مده وبیا د الله رضا لپاره jihad کوي ظلم بنه کوي زياتې بنه کوي وصول به مراتې قاعده او ته بغوري په دې سره به خلک د دین سره آشنا کیږي نه به د دینه لټوريږي په دې وجه صحابه چې کله په دا غ طریقه مر جهاد کړي نو خلکو خو خپل چې داخلك راشي مونږ باندې او حاکمان چې مونږ نه ځکه دا انصاف ول خلک دی عدل قائم ول خلک دی امن قائم ول خلک دی او خپل شخصي ګټو لپاره او د, د دنیا لپاره حکومترانی نه کوي په اول آیت کې آیت نمبر یو سلو واو یا نمبر آیت کې له صفاتو نه راوړ د پاره د مجاهد د تربيت د پنځه صفاتو هغه دي چې د پاکېته راوستل پکار دي نو چې پاکېته دغه پنځه صفاتو نه راوستل د دنه بوزدلی ختم شي به غیرتي وطن ختم او دغه پنځه صفاتو نه ورسته چې نور بیان شي په دغه آیت کې د عمل کې راوستل پکار دي دغه صفاتو چامل کې د خسيفات راوسل شي موسستی بو د انسان ختمه شو دا دا شو نه د جهاد نه معنی دي غوزدلی او سستی کله کله یو سړی غوزدلی نه خصوصتي او کله کله یو سړی سست نه چابکي خو غوزدلی داریږي دا د غوړ صفاتو نه ضرور دي د غلس وړه چې مجاهد په ځان کې راولي بيانور څه په دونه په آل عمران کې بیانېږي مايده کې خبرې ټول صورتونه کې تقریبا د غدري خبرو ته اشاري کوي تربیت له د ملک اصلاحاته د دې ټول صورتونو کې په بقره کې آل عمران کې نساء مايده انعام او عرف په دې کې او په دې کې قاعده بیانېږي او په دې کې د اعمالو ترسته اشاري کوي دویما خبره په پیدایي منزل کې د مجاهد په ضرور ضروري ده هغه د ملک اصلاحاته د ملک اصلاح لپاره څلور قوانين په دې صورت کې په دې برخه کې راوړي دي اول قانون په نمبر یو سره آتا وی نه هاویو کې چې القصاص من الظالم ظالم نو بدلا غسل کې القصاص به غستل نه که ظالم نو بدلاو قصاص و نه غسل شي ظالم به داړی په ظلم کوو باندې او مظلوم به مجبور شي چې په نور لارو باندې لا خپل حق ترلاسه کړي چې په نور لا باندې خپل حق ترلاسه کول شروع کې د ملک فساد عام شي جنگ به عام شي د خوننن به کور با کور شي او یلوې مسله به جوړ شي داو ست دمن کډه پریاغوانانو دا مسلې شخصی شخصي دښمنيانه ني دي او هرڅوک مخبل سر کوشش کوي چې خپل حق ترلاسه کړي تر څو چې دا قانون و ته جوړ نشي دا جنگ د جګړي بو ترغین ختميږي دا فساد به ترغین ختميږي نو اول قانون د القصاص من الظالم دویم قانون ذکر کړه په آیت بیان کړه په آیت نمبر سول اتیا ایوا اتیا دوا کې چې تقسیم الاموال بالقانون الشرعيه چې د مالونو تقسیم په قانون د شریعت مان شریعت کې د میراث ځان له قوانين دي ځان له برخه درچه معلوم دي او دا غو وضاحتونه شو دي پاغه باندې شرح شو دي دا قانون د میراث چې کله نافذ شي په ملک نو هر څاله خپل برخه ملاويږي چې په میراث باندې جنگيږي نه ځکه اکثره خپل خپلوان وان په میراث سره و جنگيږي سره خفګان دي راشي سره رحمی ختم شي خپل ولي پریشي او جنگ جگړشی فساد شي دشمنیاني شي نو پدی پدی وځبانې بیا بلکې تبو بیا څه اکډامي جهاد وکړي خلک لوڅه د ته د اسلامي د قوانینو د منلو ان دعوت ورکړي چې ست خپل ملک د حال ده نو دوم قانون ملک دا چې په ملکې به د د قانون نافي چرته ل خپله برخه میلاو شي پلار ل خور ل لور ل خپله معماله خپله خورې او تر لخپله او هخپلهجنګ جګړې به ختممي یار به خوشحاله چې ه بس ماله م خپله ح میلاو شوسه میلاو شو هغې به صبر کوي شکر با داقیي او دریم قانون په آیت نمبر 32 د او 34 د ریاتیا نه والا تر آیت نمبر 34 پورې بیان کړه تفصيلي وکړه جهوک موسوم له ارتباط النفس حکم دروږي د پاره د تړلو د نفسو چې نفس و تړل شي دروږي تفصيلي وکړه زکرو جو سره خوایش زکه د ټول جنگ جگړی چې کیږي دا ظلم چې کیږي د ټول خوایښت د وجن کیږي خواش غواړي د انسان چې د بل حق خو لري خواش غواړي چې د بل سره ظلم او کی زیاتې نو په دې وجوانی ظلم ام کېږي نو الله حکم دروږي راوړو چې روږی د نیولو باید بندوباسي په ملک کې چې خلق او نفسونه اغا سرکه شني او بل د غریب د لوګي احساسم خلق د کېږي پروژو کې ډېر فائدې ديال تمغه وضاحت او تفصيلات کړیو بیا دروځي ځي بعضي احکام دي هغه بیان کړم د وخت احکام بیان کړم د اعتکاف احکام بیان کړم هغه ټول تفصيلات پکې وشو بیتلورم قانون د ملک د اصلاح لپاره په پا آیت نمبر یو 103 کې بیان کو چې ان نهي ان ال ارتشا من کول بندول د رشوت د فساد ځکه کوم ملک کې چې فسادې رشوت عامي فساد عامي هغه ملک کې ظلم عامي هغه ملک کې عیاشی عامي هغه د بل حق وړل باغمل ملک نو ډېر فسادونه هغه عام شي چې رشوت به کوم ملک کې خللکیږي حاکمان او منصب ولا خلقه اغوی دغه نه شخصي استفادہ کوي دغه منصب نه دغه وظیفې نه نو بیا ډېر فسادونه تلره ازادي غ خلاصیږي سلورم قانون دې د درشوت بندول بیاات نمبر وسلون هات یا کی تعذیب بالاقوال او تعذیب بالافعال چې بیزایه پختنه مکووي ادب ورکو او بیزایه افعال مکووي کارونه مکووي هغه کارونه مکووي چې هغه د دین برخې نه دي ها او تاسو په کې بیا دین برخې ګرځوي ځکه د دین کارونه باغي کوم چې موږ ته پیغمبر نه او د صحابه او د پیغمبر اسلام د مرګونو را پاتې دي د ثواب کارونه خه د ثواب کار باغی چاغه پیغمبر کړي او د پیغمبر ملګرو صحابه کرامو کړي کوم کار د ثواب چی پیغمبر اسلام نه کړي صحابه و نه کړي به د دین کار نه نو او یا تابعینونو نکړې تابعینونو ثابت دي مجتهدینو ته کله بعد شي نو ته اجتهاد د اجتهاد ضرورت دی مجتهد مجتهدین د قران و سنت کی کی او سنت په دلایلو کې کینی او اجتهادو کې نو چې هغه هغه به دین برخنه نو تادیبی ورکو ادب ورکو چې دا کار م بیا آیت نمبر یو سلو نو نوویکه دیو سول نوینا اغه اصل دعوه د حصے د دې برخه چې جهاد فی سبیل الله واغی طرف ته اشاره وکړه وغه داوی بیان کړه چې وقاتلو فی سبیل الله او جهاد او کوي جنگو کوي لفظ د کتال راوړي دي را چې جنگو کوي په لار د الله کې اشاره کوي اغه جهاد ما ما مال کفار او المنافقین طرف ته مرتبه چکو د دې سره جهاد کوي جنگو کوي او دره او درې آداب ورکوډیو ادب ورکوډو چي في سبيل الله چې جهات کوي نو خاص الله رضا لپاره کوي نه به دا مقصدی چې رزق خپل پاچاي اوګه کما وټای کما او نه به دا مقصدی چیز مشهور شمه مجاهد شمه او یا کوم غنیمت مقصدی د ټول مقاصد بنئ یو د الله رضا مقصدی او د الله دین کی کوشش په مقصدی او د الله دین توسعت ورکول بو مقصدی د انسان د مجاهد یو د ادب دویم اد ورکو چې ال الذي نه ی قاتدونونه هغه کسانو سب جنګ ک چې تا سره جنگ کوي یعنی تاسو چې کله د الله قانون نهافس کوي په ملکې چې کوم شریان خلق، فسادیان خلق چاغوی نه واړي فساد ختم شي اوغوی نه واړي چې دا غوی شخصي جیبونه را اتلل بنشي او غوی په تا سره جنگیګي مقابله و د سره کي کفارو کي متبو دا غوی دفاع به کي خپل او دا غوی سره بجنګيګي دې بدن قرباني وکه مخامهغه انغه خلکو سره بجنګيګي په تا سره مقابله کوي او د دې قانون په خلاف ان راوچت شي مخامه بیاغه زاد هغه بذر بذر مکو چې دا خدامند دین دی او اسلام خدير د سي دین دی داغه ټایم کي بیا اخپل دفاع او دغه ټیم کې ګډیر بزرګي طرف ته مزه نور چې بیا خلا جنگ نهې پکور کې بزرګي دي کوا منځونه دم کوا او د سونه دم کوا خپل بزرګي پاله دا شو بیا دریم ادب ورکو چې ولا تاته دو زیاتې بنکه دا نه چې د جهاد په نوم باندې زیاتې شروع کین د خدو سره بډاګان سره ماشومان سره او هغه خلکو سره چې هغه جن نه کوي اغوی د دې زکه باځي کوفار چی کافرانی لیکن اغوی مسلمانانی کی نه خو جنگم نکي بس خپل کار سرکاري مغه دنیا کارون کې مصروف وي جنگم نکي او غم نکي اسلامم نراوړي نو بس اغوی د خپل په کوپر کې ووسیږي په زور د مسلمان اول مقصد نه لري کوپر کې ووسیږي خو یو شرط ده چې دوی بذلیلي څنګه ذلیل وي مسلمان نه پټکس ور کوي په صورت ته توبه کې آيات جهتا يؤتى الجزيه عن يد ترديش خپل جزيه ورکی مطلب جزيه د موږ عام اصطلاح کې ټیکس وې چي جزيه د رکول شروع کی وانهم ساغرون وانهم ساغرون د ستا آیت ده وانهم د کانهوم ساغرون او دوی به ذليله وهم ساغرون او دوی به ذليله اینه که تکل چې تعالی ځان لاندې شي غلبي ما ته شي نو بیا دوسیږي بس په کوفر کې پروان نشته حکم مقابله شروع کړي به دفاع کې هغه خلک بنو چې مقابله نکړي د درې آداب ور پر جهاد شوبهارا غله شیطان خپل کار کوي شیطان خپل نه کوي و سوسه واچول پم د غایتونو کې آیت نمبر یوسلو یو نو کې چې راځا څنګه دین دي چې بده کې جنگ دیو جګړې دیو وېنی ترېکا او ویوژن او دا څنګه دین دي مدغی جواب الله کو چول فتنه اشد من القتل کله چې تاسو د کوقارو غلبه ماته نکي نو کوقار بدل منی غالیب شي داویغه فتنه ودر کې قریشی داوی کوی فتنه دي فتننا د شر بهخواار شي فتننا د کوفر بخواار شي فتن به بهخوارش شي فتننه د الهاد بخوارش شي نورې د فتننی دي داغوی کوتهغوتی پرورااممونو ملکولو کې چې لغړی شي لغړ ويدوننه اددی چې خذې پا کووکې خپل غ حال غیر د دا یو پرواممی دی, دی, دی, دی, دی, دی دارنګې دا نور پروامون دي نودا فتننی به در کې عام شيخرت ب ته باش شي دنیا ب ته باش شي صرف غوچو کسانو نه چې بل کې بدون نقصان به توری سي فتنه بدر کې عام شي نو والفتنه اشد من القتل اللاوي د دې دفع الله وکړه چې ګوره جنگ خطرناک شه دي جنگ کې قرباني تکلیفونه او یو بد شه دي جنگ نه الته فتنه ډېر خطرناک شه دي فتنه به تر يهلك هرس والنسله استفسل او ست نسل تبه کې دا فتنه قطد ف2 په خلاف وندريږي یو څوک اسن قرباني وير نكي نو فصل بدهم تباشي نصر بدهم تباشي اخرت بدهم تباشي نو لكو سي مسلمانانو سره کم تبادي مسلمانانو عقيدي خراب دي الهات په مسلمانانو کې عام شو دي انکار د حديثو یو فتنه غټه عام شو ده د حديثو انکار عام شو دي مسلمانانو کې ډيري فتني غلط غلطه عقيدي په مسلمانانو کې عام شي دي او دا نور فتني خو پرګدا دا ڈیموکراسی شوه و دا کمیونیزم شوه و دا پلانکیش شوه دا فتنی خلاپ ریگه دا دا خو آمی آمی دی نو دا ایوه شو بها دوی ایوه چې را پجمعت کې کو موږ جمعهت کې ومثال خبره حرام کې او یا بلکوم جمعهت کې نو بیا څو امون بل شو به راغله چې جنگ ترکل پوری لا تكون فتنتون او جنگو که دوی سره ترچو چې فتنه پاتې نشی یعنی د دوی دو کفر دو دو دو دو او شرک د دوی دو, دو, دو, دو پروگرامونا شیطانی دوی دوی دو غلبا د کفارو دو ترچو ماته تلغیر پولی با جنگ کوئی کفارو سرم بیا آیت نمو دو سلو تلور نوی که بلا شو بحوا چه پومیاشت عزت ایزت که چهوکو مداغی جوابی اوکو چه از شهر ولحرمات و قصاص چې میاشت د عزت په بدله د میاشت د ایزت کیدی او عزتونه د بدلیلي کاغوی د د میاشت عزت کوي نو ته مو کا جنگ مکووا خو کاغوی د د میاشت عزت نکوي یعنی جنگ کوي در سره نو بیا خپل دفاع وکه خپل رب او بیا آیت امر رسول پینځه نوي کې ترغیب ورکړو انفاق ته مال لګاوو ته ځکه کوم خلک کوم خلک چې په دین مال نه لګي ځمکوولو مان لګیا دي نو دنیا سره مینه وکم خره چې دنیا سره مینه یاغنه jihad کوي شون د دین خدمت کولې شي اوږي به غرات خوينه ردان نشيږي بیا آیت نمبر رسول شپګن ویني د حج بیان شروع کړو ترغیبی ورکړو حدیثه بلا چې ګوره حج خه کار دي حج کوات درمن فرشي د احکام مراد کا په دې عمل وکا فګوره د سینې چې ته حج د کار و عمرول او jihad د نه پاتې jihad نه مون کوي بیا د حاجی دوکه سما حجان بیان کړیو حاجی شکی او یو حاجی سعید او حاجی شکی نه بدبخت حاجی او یو حاجی سعید نه یک وخت حاجی په دې کوم درجه دي اعلی او ادنا درجه ادنا درجه والا بدبخت کوم یو حاجی دي چې هغه حج لذي عمره لذي ولت صرف دنیا غواړي ربنا انا اتینا فی الدنیا مالا حو فی الاخره من خلاق یا لا دنیا دنیا راکه چوب عزت غواړي د دنیا عزت خو نه یې خوځوي عزت خاري خو څو مال غواړي څو بچي د اهدي غواړي څو بچي د یو منصب غواړي څو بل منصب غواړي ام دې د دوه غاني بکی دنیا لپاره نو الله وی داخلك بدبخت دي ته ادنا درځي چې دا لا کور تر غلي دي او د اخرت ته نه کېد دنیا سوال کوي ته شم د کل د خور کیسه سوال او حاجی سعید ادنا درجی نیکبخت حاجی هغه ده چاغي الطلع 600 سال کې رب انا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه یا الله په دنیا کې د نیکي توان راکې چې نیکي وکړو قرآن ته کې نو د الله کتاب یې زده کوو دا, دا رنګ د الله حکمونه عملو کوو منځرو زکات حج جهاد د ټول منې چې وخت وی وړي ورمل عملو کې نو دې لپاره سوالن کوي دواګان کوي او په اخرت کې مونږ به د دې اجر راکې الله چې مونږ وو کو دنیا کې په اخرت کې اجر امراکي او کنه عذاب النار او د عذاب دور نه بچ کې دا د ادنا درجي بدبخت نیک او نیکبخت هجي بیان وکړو او د اعلی درجي بدبخت او نیکبخت څوک دي دا الله درجي بدبخت هغه څوک دي چې داغه خبره وتا تعجب کې غرضي دسیو خيار او خرغږي دسیو تعالی زانه مينوال خي د قران د دینه اسلام طبوی چې بس دا مسلمانان امداد دینو کوم مسلمان دین امداد ده او که د خبره کلک ویلار دینو دا ویلار دین یو عجيب که قوله فی الحیات الدنیا تعجب کې بغرزید خبره پجون د دنیا کې د خبره مو کېدش جرار بغی لیکن الله ویوشد اللا... الله ویوشد الله علما فی قلبه وهو لد القسام او دا سخ جګړ مار به په دین کې تجید دیني خبر او ته کې به جنگ پیدا سره جګړی وکړي او بل کار بداي چ کوشش وکید فساد پسمک کی فساد چې شهرې چې قران د خلک بند کی د جهاد نه خلک بند کی د خلکو ژتوري نو دا ټول د فساد کارونه ځکه قران ته چې خلک خلک نی نه جہالت کې مبتلای او جهاد کې چخ... جهاد چې خلکونه کی نو کافرن غالیبي د دواره د فتنه خبری دي او د نیک وخته او یوبله نه خیدا ذکر کده بدبخت حجی د اعلی درجه چې وای زاخیل له تق الله اخزته العزه بالاسم کله چې دله وې تعالی نو رګه د پلانک کارم کوه د شرک د بدت د خرافات د دین سره ټکر کیدی د به وې چې د به وې عزت مخرب کی کوې نه کما ترونه تر را پوری خان او خپل خپلوان بر پوری خان دی دشمنان بر د شي و غیره و غیره نو د عزت چره د له ګنامنه آماده دا پتبخت دا حاجید علوی دا اعلی درجه او نیکبخت نیکبخت دا اعلی درجه توک دی چوینه الناس مون یشتي نفس او تیغام مردات الله هغه توک دی چې هغه خپل ځان خرسی دا الله رضا ده پاره ته مطلب ینه هغه هر کار کې دا الله رضا ګوري بس که jihad کې دی وچ دا الله رضا دا jihad کوي که حجی دا الله رضا پکې ګوري که قران ته ناسدی قران زده کوي دې زده او الله رضا ده کوي چاله رضا شینی هر کار کې دا الله رضا ونه او ایت نمبر 201 کی ترغیب اله جہاد چای ولزینا وندخلو فی سلم کافه او مومنانو فطول اسلام کیندنو زین دانه چ نیم منیو نیم مننه جہاد چ سخ کار دی غمنه او حج آسانہ کرد دی غمنه مونږ آسانہ دی غمنه رجا آسانہ دی غمنه او جہاد چ دی پدی قربانی دی تکلیفونه دی مصیبتونه دی دانه منې دا وې دا او د دادا د دی جہاد د قسم قسم منویر ک ولاو ته مخمه مني پرانا اوزه په اسلام کې پرې استامونه الف را تریاپه تونه قاعده او اصول د اسلام دی ټولو مننه ولا تتبی خطوات شیطان او دغه نه یا د انی منونیم نه مننه د شیطان په قدمونو باندې تک ده د شیطان په قدمونو باندې مزالوي انه لكم عدو مبن د شیطان تاسو دښمن ده دا بتادس کنده لوغور دی چې ټولو مر بده بیا تباو بربادي ټولو مر یا داغي اختتام بیان شته داغي تباهه تریدې پوری چونکه دا jihad برخه د ډیره تفصيلي د پدې کړې خبرې د ځکه باندې تفصيلي خلاصه ووی چې په ټول خبرو باندې سره پوهیږی او د عربه تې سره خپل میانس کې کله خلاصه په ترتیب سره مونږونه ویو او رب سره مونږ جوړنو کوو بلک خبره هغه کې می ډیر زجر ورکوې په دې آیت کې آیت نمبر 209 دو د دویمه صفاره کې سوره بقرہ د نهمه رکو نه مخکې آیت ده چې پکې نوې دي دغه اټرواډي قران مجید کې داساونه په د دې کې زجر ورکو الله سبحانه کریم نوتا ور دری مسله تیرې شو مخکي یو مسله خو لاروانه ده د جهاد مسله ذکر د جهاد برخه معنی تفصیل شروع فروده تر برخه به جهاد اغه تفصيلات بيانيږي یو خو د جهاد مسله روانه ده بل د رسالت مسله تیرې شو اثبت در رسالت آیت نمبر یونا یونا یونا شباقا بیا پوری او داغین مخی، آیت نمبر یونا تر یو سلو, تر سلو آیت پوری تحید مسئل تیره شوان نوو زجر ورکی الله اغیر چې چی در غدری مسئلی چی کمی مخی تیرش دو آغا یودا دین انکار کی زجر ورکی اللہ اغیر چالا زوء واؤره پس انزللتم، او خویدهی تاسو او خویده لی دا مسئلی مانې پوي شوي په توحید پوي شوي په رسالت پوي شوي او په جهاد مانی پوي شوي چې جهاد ولې اهم دي په جهاد په اصول پوي شوي تناس نو کله د دین او خوېدلای وو اتلای او, او بیا م چیرته د توحید نینکار وکم بیا م رسالت نه انکار وکم او بیا م چې جهاد نم انکار وکم نو فاینزالتم پس کچری او خوېدلای تاسو من بعد ما جهاد کومل بینات پس د هغه نه کومل بیناتو چې راغلی تاسو ته تا واضح دلایل وواضیه دلائل قران کې واضیه تو غوانه توحید تشریحو شو قران کې په واضیه ته غواندی د رسالت مسله تشریحو د جهاد مسله تشریحو بیان شو او تیوسم او خويدي انکار د وکاو سترګې پټې یا سره د پوي دي ځان ناپوی کې واچا ولو مفعلم نو, نو پوي ان الله عزیز حکیم چې الله غالب ذات دی غالب د دربانې سزاب به درکې د انکار سزا به تلويږي دنیا کې کا سزا د ایرن کې په خړه تو خامہ دیر زا در کئ او کدا اوسه پوره سزا نه دیر کړي اوسه پوره بچی د الله د عذاب نه حکیم هغه حکمت ولزات په دې کې بد الله حکمت طالب وخت در کړي محلت به در کړي توبه وباسه نو دا سوچ وکړه چې زه اوسه پوره بچی ما د الله عذاب کې غیر نه ما نو غنځ په ووکه زپه حقایما نه دا ستا عذاب نه بچ کیدل د د الله حکمت نه طالب وخت در کړي ټیم در کړي توبه وباسه او کچیر ته توبوونه باسينو عزیز غالب ذات ته وښه نو په دې کې زجر دې منکرینو ته وې رټل زجر ویل کېږي رټنه تا وې رټل چې ګوره ان تاسو چونه کې چیرې زب توحید نه منما ما. نو الله او الله به ما غالب نه یا زه مسلمان نه ما رب الله داګه دا نوم د نو مسلمانۍ د توحید سکنه منې رسالت نه منې د نو مسلمانۍ دا جهاد نه منې د نو مسلمانۍ دا قران او احادیث دواړو کې دا مسئلے بیان شوې دي د ګور حدیث کله چې نبی اسلام فرمایي چې من ما تعلم یغزو چوک چې مرشو او غزاونه کړه جهاده ونه کړه الله رضا ده نو نو ما تا علی من نفاق وم مرشو ده ي... يحد او ما ولم یهد یهدس او په دې کې د جهاد شو نو نو ما تا علی من نفاق د دې د منافقت په کې مرشو پیغمبر واضح احکام دي چې په حدیثو کې مطابقت وشوي دي قران کې الله واضح موږ ته ویلي چې وال اشد من القتل کجیهاد نو کې فتنه بامه شي د واضحه دلایل دي کنه چې الله موږ ته ویي واضحه موږ ته ویلي چې وقاتلوا فی سبیل الله دا الله پرلار کې جهاد کوي د بل مقصد د پاره نه واضحه را ته ویلي چې الذین یقاتلونکم کسانو سره جهاد کوي تاسو رنګی زهر تویل چې ولا ت ته دو زیاتتي م کوئ ان الله لا يحبل المدين عر نق زیاتتي کوون سره. وظهرت یو چې وخت لوهم حيث سکیفتموهم واخرجوه من حيث اخرجوكم وی وجنه کوم جیکم چې اومندل او وی باسه د غزين کوم جن چې تاسو ویستی اې د کفار چې تاسو سره نو وی وجنه الله وی صرفه ورمنونه کوي هغه بتا بذر بذر کیږي تو به ان تکلیم و وی ما د خدای منتخب وي پیغمبرنا منتخب او آخره جوو من حيیثسو آخره جوکم هغه تا به سر راغلی در پس وجنی ووجې بمبارې بمبارېدي او طب بیا بزارر کېږه چې خیر د استستان د دین د او خیر تکلیونونه ترک موسیتونونه تیر ک نه د خوااضی حالاوي خبرپه دفااب کې تکه بیا د مضلوومی چغې وایوته مضوم نه که طب بیا ز خو مضوم همته مضوم نهته مجرې ځکه تا د الله د تون زه اول خبر کړی او یا که خبر شوي ځانې غلی کوو زلته خوی شوي. زاند دې کېره باسرو داغه خقاره الله موږ چې وقاتلوه حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله جنگو کړي کو پارو ترترو پوري چې د دوی کفر د دوی شرک د دوی غلبه پاتي ختم شي ونی او دین ټول د الله د پاره شي ونی خلق د الله په دین کې درسونه ونيږي ترغې پونوسو ځانګې خقاره الله موږ توویلې دارنګه پوسوره انفال توبه کې ډیر آیتونو د پسونو په زرګونو آیتونو د قران کې چې مونږ تعالی ویل چې ګور خپل دفاع وکي jihad وکي نو او بیا هم ته خو دې دارنګه توحید الله متخاره بیان کو قرآن کې ان چې فلا تجعلوا يا ايها الناس عبدوا ربكم اول برخه کې او خلکو پا عبادت کذب رب یو منئی پا عبادت کالا صب المشرف وئے فتالتا سجدہ اللہ علم کے و قبر لم کے سجدہ اللہ علم کے و المرلیم کے سجدہ اللہ علم کے و پیر لم کے سجدہ اللہ علم کے و لم کے قبر لم کے یا غن لے یا بل چچ لے کے نا پا عبادت کالا یو منئی م عبادت دام دے چھتو نظر تھا علم منه او نظر د مخلوقم منه ته عالم الغيب الله منه او عالم الغيب مخلوقم منه ته متصرف الله منه او مخلوقم منه مخلوق پیغمبران دی فرښتې دی اولیا دی جنات دی ونی دی مردس پوګمیدا انور حشرات وغدی. او غدی یای ون ناس عبدو قاره من الله حکم کو او بیا خیر کیوی چې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دا الله سره په صفاتو کې بل مشرک وې ند اصفات ویل کېږي بل مشرک او الله سره صفات او کې ليس کميس لهو کميس له شیء فسوره احقاف کې فسوره شورا کې راشي نشتره پښان صفات او د الله ای څوکمو ولم يكن له كفوا احد صورت قل هو کې راشي اخلاص کې سورته اخلاص کې داغه پښان داغه په مثري څوکم نشتره نه په صفات او کې نه په ذات کې داغه رب المشرکوا خاره د الله مت و الهکم اله واحد آیت نمبر 2 درش پته کې وي حاجت را واسطه اس یو ده د تمد د مينو د د يره د خدای توب لايك جوړه او ته بیا چته بل د تمد خدای توب ته نه کې يره د کې او مينو د خدای سره کې نو تاخه تخ کارا د غيتونونو خوې دي الله وي زان دي خوې نه نو زان دي پوي او يا کپوي شو يا بیا من کارو کو نو زان دي دا رنګ در سالت د رسالت مسلې الله مونږ ته مخکې آیتونه کې واضح کړې چې فاینہو نزلہ علی قلبک دا ماستا په ډن نازل کړي دي دا رنګ لو ویلې وین كنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من ما خپل بندا مې نازل کړي دي نو ډیر آیتونه کې د پیغمبر اسلام د رسالت هغه تصدیق او شو اثبات او شو هغه نه اعتراضات چې دفع کړ د مشرکانو په دې سره الله تصدیق وکړو د پیغبر تندر سالت د انزلتون تسکه چې تاسوو خوید لئ من بعد د معاجات کو دا به دا ټول ب کوي خ کوې ه چې ماړي نه ټول ب کوي زه کم دا د تون تفسیین دی هم دی تهویل کې تفسییر خدا نه دی چې ته تکې پټکې معناوکې ته خوبو تر جمه دا ک چی کلي نو بس ګټه ب مفهوم झालाل ته پس کچره و خویدې تاسو مېم بعد <متحدث> ما <متحدث> جاهد کومل بیناتې پس د هغه نه چې راغله تاسو ته واضح دلایل د توحید راغله تاسو ته واضح دلایل د رسالت راغله تاسو ته واضح دلایل د jihad د لپاره کې مفال او بیا و خویدلې او پوي شي ان الله چې کنه الله عزیزن غالب ذات دی الله درمن غالب دی سزا بدیر کې او پوي شي چې حکیم الله حکیم ذات دی اوسه پوری که سزا نه درکړي دا د الله حکمت دی ته ووباسه وستخويف الدنياوي تخويف اليكي يريته او دنياوي دي دنيا يره چې هلي انزورونه انتظار نه کوي د منکرین چې شنه منکرین د توحید نه منکرین منکر د رسالت سالات نه منکر د jihad نه منکر دوی هلي انزورونه دوی انتظار نه کوي الا مگر ان د خبر انتظار کوي يا يأتهم الله يا يأتهم عذاب الله کلا کلا کلام کیږي په حذف د مضاف باندې د مګه په اصول کې د تفسیر په اصول کې د قاعده قانون په منګه ویلو د ير دوه سم عنوان منګه ویلو ک د ير عنوانو الوجوه و معرفت الوجوه و نظائر فقې کې منګه د قاعده ویلو چې کلا کلا الله کلام کې په مضاف د حذف باندې په حذف د مضاف باندې یعنی دلته مضاف اون الی خو بیان شوی دی چې الله دی لیکن هغه مضاف حذف دی هغه عذاب یعنی انتظار نکید امنکرین د چش مونکرین د توحید نه مونکر د رسالت نه مونکر د jihad نه مونکر انتظار نکای الا مگر انتظار کوي اند د خبره ای یات یہم الله یات یہم عذاب الله چې راشدوی ته زکه الله ناراضی د انتظار د کی د راتلو د الله نه د الله د عذاب ای یات یہم الله چې راشدوی ته عذاب د الله فیذو لینا په سویری ملغامه کې دوريځ په سور کې دوی مې چې دا خوريزي دي هغه به عذابې لکه په عادیانو باندې چې عذاب راغلو لکه د شوې بلې لکه د شوې بلې سمفه به بهلې خيږي لکه د شوې بلې اسلام په کوم چې عذاب راغلو آ... د گو بووره سوره احقاف په ګشتمه سي پاران شپږتم سي شروع کیږي شپږتم سي پارې سرنه دغه سوره شروع کیږي آيات نمبر 6 په عادیانو باندې غذاب چې الله شپاگوشتم اسی پارا صورت اخکاف آیت نمبر اتویش چلو رویش اندا دا شپاگوشتم اسی پاری پانی دی بس آیت نمبر شپ کو رنگ چلو د دا لوت السلام، دا لوت علیہ السلام نا دا صالح السلام، دا حود السلام آدیان کوميات 14 د هود رسول الله کوم نو مقاله بي پايات نمبر 22 تم کیو غره په دویم رکو کې وذكر اخا آدنا او یاد کي یو د دوينه آ... یو د آدیاونو نه هود له سلام اخا غرور ته په پیغمبر خو مسلمان دي او د عادین کافرانو کافر د مسلمان غرور نشکاله د اخ دیمه معنا چې د لغوي معنا اغه مثال غرور اخ او غرور تذکره لیکي چې د یو بلاره د یو مور پیدای یا د یو بلاره پیدای د مختلفو میندونه نو وذكر اخ عادین یو د دوينه د عادینونو چې هغه هود له سلامو په پیغمبر کې آیت نمبر دروي شو غره هود له سلامو مسئله بیان کړه توحیدم نو دیوته وی چې د ګوګور 11 آی یوش نه ګور یوش نه پرواکه منو د ځان پوي کوي واس کور اخا نه او یاد ک یو د دوينه یو د عادیانو چې هو د دی از انذرا قومه کله چې وېرولو خپل قوم خپل قوم وېرولو د عذاب نه چګور ک د الله پیغام مون منلو عذاب درمن راشي بلا اخقافي وېرولو خپل قوم بلا اخقافي اپو شګلوړي وطن کې شګلوړي ان سهرای سهرای وطنو وقد خلت النزور او په تحقیق سره تیرشي او پیغمبران ممبین یدي مخکده دنن مخکده مل نوح علی اسلام را لګلو کې دیش د منسک نور مل را لګلی ومن خلف او روست دنن نور پیغمبران د هود لستان نور صالح علی السلام را غلی او نور پیغمبران پر زهاو پلاکاو را غلی او دا مساله کړي وق خپل کامونو ته ټول پیغمبرانو کې الله تعبودو الله چې بندګي بنا کوي بيدالانه د هیڅ عبادت کې تما د خدای توب یعنی وته تما د خدای توب د وته اسباب وړاندې ده نو هغه د خدای توب تما هغه بيد هیڅ اننه کې الا الله مگر د یو الله نه بي کې هغه مين د خدای توب چاې کې سجده ده پای کې نظر نیاز ده پای کې بدن او د ده هغه بنه کې الا الله مگر د او ير د خدای توب ير د به متباقي د الله نه ير ده نو پ غمرانو خپلو کوونو تهویل لو چې اللهتاببدو اللهله بندې ب نه کوي بیدله د چا اناخاب کچر بندګ وړه د بل چا وین کې نځ اخافعللی کوم یریګم په تاسوبانې عذاب یو میناازومه د عذاب د ورې لوي نه ت قیمت دنیا عذاب خدا خو د عذاب بیر لوي دی. قالوا و يردوا کومه عادیانو چې اجیتنه آیاته را تکړې مونږتا لتا افیکانا ان الیهاتنا چواړه تم مونږ د خپل حاجت را روانو نا تم مونږ د دې لپاره راغلې چې داسالي مونږ ته ووکې چې بلا جت روان شته بل زی موار نشه د خدای نه بغیر مونږ د پلار نکدین پریدو ته دې لپاره مونږ راغلې نو فاتنه خبرو د پر د شرق غرب پیغمبرانو ټول واقعیت چې قرآن کې دی ټول په شرک قربانی نه ویړکړي شیر پرات باندې او په توحید باندې قربانی نه ویړکړي نو ګور دې کوم لا ته دا خبره کې موږ خپل با غ پریدو واځ روان زمواران پریدو وفا تین نبی ما تایید کپدی ما سره کلا کی وفا تین نبی ما تاییدونا نو راتلو کوم ته پاغ عذاب باندې ته ته موږ سره واده کې تا چې موږ سره کوم واده کړي د عذاب چا عذاب درنه شي ر ولا زه موږ د الله تباكي دا عالم لو دومه سره شو چېرې دا الله عذاب له دعوت ورکوچ را دي شم مننه زموږ ان كنتمل ان كنتته من سووادهقي نه که چرېته درریختيونه ق رختي راول عذابه نوقاله وویللی پو د ل سلام چې انما انمال العلم عند الله ب علم اعلم د عذاب دا الله سره دی پویما پویم الله خولي چې اذااب او من نور علم الله سره چې کله به راي اغله ته پطره دنیا در کوي که آخرت کې در کوي که نه دواهاعذاابونه در کوي د دنیا د داخل اغله له خوخده تلاله معلومات دغې معلو معلومات دی او بلغه کوم او زما کارته شهره او بلغه کوم او زرا سو متا سوته تبلیغ کوم تاسو ته ما د هغه احکام اورسلته به چې زرا لګل شوی پاغي باندي زخوبس د دغه کتاب تاسو ته بیانوم زما کار دار چې زده الله احکام تاسو بیان کوم چې الله وی توحیدو منی رسالتو منی جهادو منی نورو منی ن منی او کوم نه یې تاسو کارو اغي زی موار زنیمه وهو او بلغه کوم او رسومه تاسو ما ده هغه احکام هغه احکام اورسلته به چې زرا لګری شویم پاغي باندې ولیکنی اراکم قومن تجهلون لیکن زوینه ما تاسو قوم جاهلان خو ما تاسو ډیر جاهل خرخکارای زمات تم نشته چې تاسو به دا مسئله و منې مفالم ما او هو عارزا نو دوی ته هودلس نام وی چې عذاب برشی نو دوی مانی اول کاه تراغو کاه تراغو بار وچکاری راغ باران نکیغو په څومره بعد اوریز راغلی او دوی په تم او په دې معنی چې موږ باندې باران کیږي سبب باران کیږي چې کله اوري زراغ د نګوره فلما په سر کله چیرې او هو ولیدل دي خلکو عذاب اغوريزه ورته چې کله راغې اړیدن په شکل د اوريز کې مستقبل او دیت هم چې مخې ګرځول او د دوی کاندې طرف ته دو کن دو دوی کنده دویغه منطقه هغه طرف ته د اوريز مخ او را روانو په دوی باندې ودوی بیچ خوشحال شو، طول قوم راجم شو که باران با اوز او منگ بانه با رحمت توریگی، ودوی پتن هاو چه داخل ورازی داخل ورازی داخل عذاب ده، دا، اوز گور مخکی، قالو ویلی دی خلقو، هازا عاردن دادی ورازی ممترونه، ممترونه، چوبه وریګ منګ ماندی اوس باران وشي د خیر سره نو بل هو اللهوي بل نانه بلکه هو د عذاب مستاجل تومبي تاسو تیزي کوله په غختو دا غبان تاسو مخېوي چر راول مون عذاب کوم دي فات نبي ما تايدنا راول عذاب اللهوي دا غ عذاب فتاسو کوم مختلو خپل پیغمبرنا ريحنا دا يو بادو فيها پديكي عذاب اليم عذاب درتناک دسي يو بادو پري ورځو کې چې لاخوت حدیثیر، بampa قPIهی رfunctionیی شوارنی کون progressive sine familia coins کوي خلکو چې د dated teenage father online、music Brothers wrote, reco служinde man in the étakulimi i color. UCS. چې ibrugげ absorbed by his insular함. If د genesis was dead, thy دونه کوي of ungodney motorbank. Amen. So where are these? Rmzic heures and k meter, their perceives will go toması. She'll sit! He'll read, Marailish ans,パ ځمکه برابر ويشتل نو د ټرمیټر می بلاړه سربې یو خل اړه خو بر خل او بوک بو پراته وا جاسمین بلځه کې راځي پړمخه پراته وا داخلي چوي په دې خور کې الله ورنواسه لوي او دا شاګانې چوي دا بوکي بوکي په پا... پاس راوته وي نو مره په سخت عذاب کې الله داخلك به توب کړی وي موږ غذاب تشبیح ملک بیان کړم په بیاني کې نه دا ځکه غره سخت عذاب اوس به اوس د نن سبا حالتونه چې د تیزه هواره شو غړز ګوز نه څونه سره ډاریږي او دا دا غی آزاد دا دا بادونه چې سخت بعد لغلی په اوس په حالاتو کې دا دا غی لسمی سم نه دا, دا غی باد چې یو غټه کوي انسان جی هوا کې ته سوچ کا وا چې دا بوتونه خطرناک بادو او بیا په دې باد کې صرف دا باد نه چغه ورسره و د پوه شو چې د دې غوګونه شکولې پردی و تشکولې د غوګونو دومره سخت ووګونو نه ویني روانوي دونه سخت عذاب وو دې کې خو بس دوی الله توهید دې عذاب انتظار کوو د دې چې خپل سبق راوړوي آیت نمبر 216 حالین زورونه دا منکرین د توحید دا منکرین د رسالت دا منکرین د jihad انتظار نه کوي الا مگر اند دې خبره یا ته هم لو چې راشدوی ته دا عذاب د الله فی زللن پسویری کې من الغمامې دوریزو چې د عادیانو غونټه دوی دوریزو پسویری کې عذاب راشي والملائکتو او راشدوی ته ملائکه د عذاب لکه په لوتیانو باندې چراغله جبرئیل پلوته السلام د لوته السلام په قوم باندې د سودوم په کلو دا د عربو او د شام د مصر دغه علاقو په منځ کې دغه منټیقه و خاصودوم کړي اوس جابده التا اغه علاقہ زکه په خواني کومونه چې الله تبا کړی دی اغه به آباد شي وې نه دی اغه لا به آباد کړی نه دی آغا آغا و سدوم دا کلی چي دي دا چكلا شام لبطله د عربان په خوا د پدې کې دا سدوم کلی دي او جبا دا ټوله جبا مارغه چې په جبا تیریږي د tumeurs خطرناک ګیسونو دیلتان چې مارغه دا ګیسونو د وژنرو ورغږيو مرداري کېلتا خوښ نو دومره یو خطرناک ځای دی اوسم نو اديانو م لوتیانو باندې د لوتلسلام کومانه جبريل السلام راغی و ملایکه ډيري ملایکي نه وي و ملایکه جبریل امین او یو اول خوې په دې یو وزارت کې د ټول کوم جکو د بیخه په دې کې واغانې ما شومان خزی نارینه ټولو صرف لوته السلام او د عملګری الله او ایستل د شپې او په یو وزارت کې ټول کوم جکړو د کې سره الله رو د بیخ راو باسل او په مدغه ټایم کې کلچ د بیخ راو باسل کېدل امدهغه ټایم کې ومنتګي تیګو بارانو او هغه تیګي کې ور ور چپسر باندې به ولګی دا نو اغه دونه ګرمه په غتیګه چې سر به وولي وولي کړو لاندې بتنی ودله دونه ګرمه بابا هر څه به وته وولي کړو لاندې بتنی وته لې لاسونو باندې خپل بانی اغه د کانو په شکل کې اور اور باندې ورېدو او نیم آسمان له وخې جوړل او بیا بیرته پدې بل مخ باندې دغه کام اغه کړو راوړو نو یني هغه د زمه کې مخ اور من او هغه خلک چې د زمکه د لاندې کړو مکمل د زمکه د ابل مخې د پاسا کړو دومره خطرناک عذاب او په دغه دوران کې تیږي مرمنې وریږي دومره خطرناک الله و تاسو دغه عذاب انتظار کوي چې زم ما حکم نه منئ توحید نه منئ رسالت نه منئ jihad نه منئ تاسو غوړ د دغه عذاب درمنه راشي غوس د بمبارین چبکیږي مصالحانو باندې دا مغه تیږي چې منئ وریږي دا مغه آزاد چې منئ وریږي وچکالی دا د امغه عذاب ده چې وچکالی دا سید الله رحم مناغه د آدینو نه ځار نه اورلي قوم ته خی چې دا وچکالی ګورغه آدینو یاد د تازکی ګور تسلیم شي مال اعظم حکمونه او دا اوست حکومت در معنی ورن وریږي بو سمانان ماندی وکوسم تاسو ویخ نشوی او دا اللہ کتاب ملاس کونه ولو او دا الله راځه پرم jihad ونکړو بیا بس هم در عذاب بی تر قیامت پورې ول ملائکتو او را او انتظار کوي دوی چې راشي ملائکه د عذاب وکوزیل امر او فیصله وشي د کار د کار فیصله وشي سم د بین عذاب را شوږي غرق شتاب باش و ترجه الامور او الله واپس کیږي ټول فیصله یعنی ده انجام ده انسان هغه الله سره په هر چا انجام الله سره دا فیصله ده څوک تبا کوي او څوک بچي ده ده الله خو دا فیصله ده الله پلاس کده وس شیطان خود ته اشتکنه او شیطان خپل کار کوي خامخا ګوره دا څنګه د سیم موږ دغه تنو چې بيغه مو ويرا شیطان باز خلکو شیطان بدز د سکه او دا شیطان بد دادو کما زه ډور پسیږي او په دې نه پوي چې شیطان و تخاندي حدیث کراځي چې شیطان د څوک کنزل کوي شیطان خاندي خوشاليږي بغیر ته لکنه خاندي خوشاليږي ورته نو موږ هم سامانځوي شیطان ماته زور ورده شیطان د سکه او او پوي بنې چې دا وتخاندي او پدې وړ کې ناسته او ګمرا کړې د اسړې او دې په دې چې زه خو شیطان غره کار کوي خپل په هر حال کې انسان ته دا, دا معلومات نکي پدېږي کې وسوسه وسوسه راغی شیطان واچول چې مړه ته خو مسلمانې ته خو منځونه کې او د وسونه کې ته باندې به عذاب چیر تر راشداده آدین غونټي خو کاپیران وو ته باندې به عذاب کومځین راشداده ملایکو د لوتيان غونټي ته خو مسلمانی پینځه وخت منځ کې د خوده بنده اومت محمدی والي پیغمبر وستا سپارش کړي پری دادا عذابو نمړاره دا ک عذاب نه چھړه وړر شي انسان کسلا راضی کنا انسان سوچو کی چرما کی کمی ګناونو د عزت توبو باسمه ما کی کمی, کمی غلطی دی چې عزت نه ځان لری کما دادا غډار دا د دا دا دا دا وژن انسان دی مجبور شي چې کړه ډار د ختم شون بیا بی خو تزان نه اسلاکه بیا خو توبې ځخه شیطان وسو سا اچي چې تا خو او تا خو د چې لوی سفارش وکي شفاعت الکبرى د نبی اسلام سفارش ته شفاعت الکبرى ویل کیږي تا د با ته بل عقد دارا دا دا دا سفارش نه برخمن کیږي تامن خو به آزاد ناراضي لیکن په دې نه پويږي چې د پیغمبر دغه سفارش ته مؤمنان برخمن کیږي د کدي چې خراببي دي او منکر کرد توحید توید د الت نه جهات نه دوی به د پ غبر دغه سپاررش نه برخمن کېږي نه یاد سا نو دا بسسهشا شدان تو خو مسلمانې او الله د غ دفقی د دی اوې چې نه پخوانی ب اسرائیل دا غټ مسلمانان اوپه وختې مخې تر شو وه چې یا ب اسرائیل سکو نتی الله علیکم و ععلیکم و اني فزلتكم على العالمين دا بن اسرایل په غځمانه کې لکه و چې مونږه دا, دا پیغمبر ستهم امت دا په ټولو امتونو کې غره امت ته کنه نو هغه وخت دا بن اسرایل په امتونو کې غره امت وو الله غره والي ور کړو بن اسرایل وته لیکن هغه مونږ نه تنا زابون راغلي الله وی مسلمانانو او بل مسلمانی خو پرې د پیغمبرانو او اولادو د يعقوب عليه السلام د ابراهيم عليه السلام د اسحاق عليه السلام ده موسی اسلام ټول پیغمبرانو او اولاد اولادو داخله کوي لیکن بیام عذاب ورمن راغلي ودي سوچ کې نشي چې د مسلمانې موږ چې کومه زب کومه چې سرکشي کومه نو ما باندې عذاب نه راولي نه لوي سل وختنه او <متغطاناو> کدب ان اسرایلونه چې کم اتاینا ومه څومره ډیر ورکډیو موږ دویتا من آياتین دا آیتونه بهینه تند واضح واضح نه څومره آیتونه مو تر لیګلیو یعنی ما څو خپل ټول کتابونه ټول صحیحفيد بني سېو تر لیګلیو ټول پیغمبران مو تر دیګلیو څومره احکام مو تر دیګلیو خودی توحید نم انکار کړو لکښات لاړ شي اول سي پاريلا نمبر دريات یو ګورې یو نه ذکر شوی دا نمبر دريات وائذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل نهم رکو د اولی سفاری نهم رکو ن لاند ایت دے وائذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل او یاد ک چاغست یمغه وعده بني اسرایلونه چلا تعبدون الا الله بندگیونه ټول اول وعده توحید ده اول وعده ټول ناول د ایمان دخه اصل شی ایمان دے بس ټول نو اول ک توحید دے چې دی مرحله نه وته عقیده د صفاشه قران تکین او قران او عقیده صفا کیږي په دقرورآ نه بغیر ایمان خاې دل نه ممکنه دخواقرران خلله وخ صورت نهلکی آیت تنبر یو سلو دو کې او به کله به را وواړو نه هل توسممه سپاره یت نبر سلو دو کوي چې ما دا کتاب را للی دی لیو ثتلله نه عامنو د پااره چې زه کلک کم په دیمان ایمان والا خلک د ایمان والا خلکو مضبوطیا په قرآ کده دقرآ نه بغیر که ولکو زما ایمان به کوي مضبوط به شي م بس زان غلئی او نور خلک غلئی لا تعبودون الا اللہ بندگی نشکوالی جا چه بندگی وعدہ میں آغاز تے بنی سیلونا چه لا تعبودون الا اللہ بندگی بنا کوی عبادت بنا کوی بغیر دالانه د هیچا و بلوالدین احسان امور بلار سبنیکی کوی و ذل قربا او خپلوان سبنیکی کوی ولیتامه یتمانان او سوال مساکین او مسکینان سره او وقولو لناس حسنا او واجب تاسو خلقو ته خولي خبره خولي خبره د توحید توحید بیانوي خلقو رد بکې و اقیموا الصلاه او او جاری کوی من زواتو زکات او ورکه دا بنسی تعالی ما دا ویلو د احکام میکړي ثم تولیتم بیا وخت تاسو وقت وختې متبدي احکام ونه عمل ونه کړو الا قليل منكم مگر لغو خلکو تاسو نه عمل وکړو په دې احکام باندې لغو خلکو تابیداری وکړه وانتو انتم او تاسو ایراس کوونکې د الله د احکام ونا. نو الله مورا به مخکی وګورئ لک شاله ور راشه آیت نمبر آیت نمبر یوش په تو وګورئ وَمُرُوكُ سَرَلَک فَاس دومی رکو ختمیږي پم دغه آیت باندې وایس قلتُم یا موسی او یا ته کله چې ویل تاس او موسی دا مسلمانان دي ښا کافران نه دي وایس قلتُم یا موسی دوی دې د تلويخ کار د موسی علی سلام سره د فرعون په مقابل کې مبارزه کړي لیکن او سی حال لگو گر سرکشی لگو گران ویس کلتم یا موسی او یاد ککل چیو ویلتاسو او موسی چلن نس برالا تعامی واحدن هرگیس سبر نشو کولی منگا پخوراک یو قسم بانده دا منو سلوار ازی تیار نور دی پدیمان تند کرو وفاد اولا انا ربك یو غواړه موږ د پاره درخپلنه یو خرج یو خرج دنه مماتم بیت الارض چې زرغون کزم د پاره دا غینه چې چې رو باسي زم د پاره دا غینه چې زرغونی یز مکه مم بقل هادس د سبزیانو نه وکسايها او د باټرنګونه وفو مها او د اوګینه و عاد سی هاود داولونونه و بسری هاود پیازونه منله پیازه او گو ساک پکار دی منو سلوام نه خمو غو شنو ر تن شو مدالدا نعمتنا شکریو کرګنه نو قالو ولاله ات او موسی سلام اتستبدلون الذی آیاته سبدل و یاغشه هو ادنه چاغ دی بلذي في مقابله دا غشي هو خیر چا غور د ایه بتو مصرا فینلکو ما سالتم وزوربت علیهم الذله والمسكنه او مهر وهل شو په دوی مانه د ذلت او د خواری د مسلمانان دي لیکن عذاب ور من راغو وباء بغضب من الله او راگیر شو په غضب کی طرفه د الله نه ذالک بان او ولی قالا په غضب کی راگیر شو زک ذالک په دی وجماندي ذالک د عذاب چور من راغو د ذلت او د غضب بیا نو پدې وجه چې دوی قانون یکپورو نبي آیات الله انکار کوونکې دا الله د آیاتونو نه د الله کتاب نه تورات باندې عمل نو د موسی علی السلام په احکام باندې عمل نو کانو یکپورو نبي آیات الله انکار کوي پایتونو د الله باندې ويقتلون النبین بغیر الحق او وجل پیغمبران نامناسبه سوره بن اسرایل وګوره لګا 15 سم صفاره 15 سم صفاره سوره بن اسرایل په دې سوچ کې نشي چې زه مسلمانم او ماله به زړه عذاب نه مستثنیٰ معنی نه الوی سورته بن اسرایل آيت نمبر آيت نمبر اوله پانه و ګوري د فزل پاره شروع کیږي مداوله پانه و ګوري آيت نمبر چلورم او پینزم وکزینا وقعای نه او بیان بنی بنی کی او منغایله بنی اسرائله بنی سرلو ته فیل کتابې پهطورات کې چې لطپ سېدون نه فیلار دمر ت نه چې فساد به کوی تاسو د دیدخ. فلار دی پهمکه کې مرتينې دوزلي و تون نلو اولو ان كبيره او خاام مخ سرکششيبه کوي تاسو سر کو شلو مخکې الله ته پیششنگووی کلو تاسو به سرقه ش کږي نوفاضا جاوادو اوله هم پس هر کله چې د عذاب او ن دوته د عذاب چې کله اوولني سرکشي وکرله اول عذاب چ شي بعسنا علیکم راولګل موږ په تاسو باندې عباد الله نه بندگان زموږ اولی باسن شدیدنه چې خوندان د سخت جنگ وو فجاسو خلالت دیار وننه وتل ميز د د دوی کورونو منستا اني اولنی عذاب تشورم نه د کافر تسلط مختنصر هغه ټیم کې کافر او ډیر ظالم کافرو هغه پدی بني سایلو من الله مسالت کړو او د دوی کورونو کورون ته نه وته دوی خزی بیا بکړ تدوی لورګانی بیا بکړ بیا ته کړ تدوی مخکي دوه سخت عذاب علاو ته ویلو چې ګوره کني کوینه دا عذاب ترازی د دې سره شو کړم د غضب په نازل شو وکانه وعده مافوله او کی کی دا دا وعده کې دون کې الوی دا کار بوکی سورته مایده او سګورې لگ سورته مایده شپګم سپاراده یو آیت ګورې د دې د دې آیتونو تفسیر تاسو وې شه شو آیت نمبر درویش وَمَرَقُوا دشبګوی سپاره د ومی رکو نه لاندې وګورئ آیت نمبر درویش آیت نمبر درویش, درویش. قالو او ولید بنی اسرائیل چې يا موسی او موسی ان فیها موسی الاسلام تووی چې ګوراله کوم خره جهاد وکای ف فلسطین باندې هغه ټیم کې نور خلک حاکمان وو نو الله ورته وی دوچ کده فرعون نه خلاص وو اغدشت که پراتون والا ورتویچ فلسطین نه نو جهاد وک او داخله کاف ایران و خلق او داخله د پاک خاور نو با فلسطین پاک خاور نو د بنی اسرائیل يا موسی او موسی ان فیها قومن جبارین یکن الفدی که خو یو قوم زوره ورده داړې زوره ورخلک دی منظم خلک دی پسوونو سولو کالونه و انا لن ندخلها او یکن منګه هر گذنه داخلي ګودي حتی حتا یخرجوا منها تر دې چې وزي داخله پخپل د دې زینه مو تر تیار منی پوری دی دامنټکا موږ به ونه نوږو موږ نو ورجو جنگ نه کوو و یا ينخرجو منها فان داخلون پس کژری دوی و تل د دې زینن من بوردن وردن نشو قالو ویل رجولانه دوو سړو من لذينا دا کسانونه ان موسا الرسلم او هارون الرسالم يخافون ان عمل الله تي ریدل د الله نه ان عمل الله احسان کړي ولا عليهم پرې دوړو باندې د دوو کسانو تو ویلې وی ان موسا او هارون الرسالم چې و دخولو عليهم البابه نه نوځي په دوی باندې په درو په پوله باندې یی نه نقشو تو په دې حمله وکي کامیاب تاسو ده فایزاده خلتمو په انکم غالیبون پس کته تاسو نه نوځي دی پوله باندې متاسوبه غالیب او الله بو فتح دیر کی وعلى الله فتوکل ان کنتم مؤمنون مؤمنین او اللهم نه زانوس پر یک مؤمنانی نو کال ویری دی بنیسایل یا موسا او موسا انا لن ندخل ندخلها هرگز ننوزو مونږ دی کلیتا که څومره مون ته وې کومه هرګه جهاد نکو ابدن اچرمنا ما د موفيها ترڅو چې داخله کې پديځي کې فذهب انت وربک فلرستو ست رب دلړ شي ځا فقاتله وجنګ انها اونا هاونه قائد المدن الناس ته تیار باندې چې وې چې خدای مون له فتح حرکت کوي کنه ته خدای دلړ شي وجنګيږي مون ناش ته مول بغا کو کې مون و تیار نن مسلمان تیار خارشی می یا الله و یا یا الله زمنگا زمنگا و سوابو کی سوابت حرکت ک نخدای سر به امداد کی تا کور ناستی سرکشی کی گناون کی مبتلای پ اللہ پ مخالفت کی مبتلای عقیده خراب قرآن او سوالن کی چ امن راولی سورا راولی یا لمنگا بیرتا غالب کی پ کفار و باندی جندا بلگوم با پ مسکاو بانو واشنگٹن کار دی وقال اولې به مسالسته ملاله سوال وکړي یا الله دې خلاص کړي او ډېر سرکښه خلق نو سال بنی اسرائیل خپل زیدو سره شهادتمر 217 سال بنی اسرائیل پښتنو کډ بنی اسرائیلونه چې کم آتین او څونه ورکړي څومره ډېر ورکړي موږ دویته مین آیتونه دایاتونه بېنته وځې د جهاد آیتونه توحید آیتونه د رسالت آیتونه ورکړي خو دوی عمل نره کړه ومه یبدل نعمت الله او چا چې بدل کړه ګوره نعمت وي خپل آیاتونو ته نعمت وي دا الله کتاب د اعلی نعمت ته ښا ځکه په دې کې د الله احکام بیان شوي په دې کې موږ د خپل ژوند او د خپل اخرت قاعده اصول بیان شوي دي دا نعمت نره الله وي چا چې بدل کړه نعمت الله دا الله کتاب پرې خو نورو پس روان شو نورو ا کتابونو پسی او نورو سوچونو پسی لاړ نورو نظریو او عقایدو پسی لاړو او مې یو بدل نعمت الله او چاچه بدل کړو نعمت الله من بعد ما جاءته پس دا غنه چراغلې او دته قران مونږ تاسو تراغو نه، مونږ تاسو اصول مری پوی شو داس دې کومو تاسو ته تا چراغو وزکه مخکې خوننګ پوی دونې په قران باندې مو څه مونږ تاسو ته راغله بول شو دا له احکام الله څه وی مونږ الله العقاب فساكن الله سخت عذاب ولدي او بیا مې څوک انکار وکنه الله وی سخت عذاب بیا غل ميلاوي فين الله فساكن الله شديد العقاب سخت عذاب ولدي چې ابلایت به سوالمو انشاء پس کچره خویدل تاسو مې بعده ما جات کوم مې ما پس د هغه جاهد کومل بیناتو چراغ چراغ لته واست واضح دلایل توحید واضح دلایل رسالت واضح دلایل د اثبات د رسالت او واضح دلایل د جهاد نفعلمو نفعلمو نفعلم نب او بیامت سو خویدلی نفعلم پویشی ان لا چیک ان الله عزیزن غالب ذاته عذاب بدیر کې سزا بدیر کې حکیمونه حکمت والا ذات دی و سپوړنه د تیر کړي سزا د دې کې د الله حکمت ته توبو باسا مہرت ته سزا پاره حالین زورونه انتظار نه کوي دامنکرین د دا توحید دامنکرین د دا رسالت او منکرین د جهاد الا مگر اند دې خبر انتظار کوي یا ته هم الله چې راشدوي ته عذاب د الله افیزلل من الغمام پسویر دوریزو کی ولملائکه ولملائکه اوراشد متلائکه دعذاب وکوزیل امر او فیصلو شد کار وللا ترج ترجحل امور او لاله واپس کی ټوله فیصله سل بني اسرایل پختنه او کد بن سایلون چکم اتیناو ما سوم رډیر ورکډیو من دویتا من آیت د آیتونه بینه واضح واضح او د واضحونه واضحونه په نوټوم ډیر واضح د یاکوب علی السلام <سؤال> نه والا پر عیسی علی السلام پوری تور له زر دی ابراهیم علی السلام نه والا عیسی علی السلام پیغمبران الله راغلي دوی ته او درې غټ کتاب دوه غټ کتابونه تورات زبور درې او انجیل او سر سیفي ځان لوي هر پیغمبر سره په دې د الله احکام او د الله ایتونه ټول ډیر ما وی کړی الله وی خدوی دا زمایته بدل کړه یو بدل نعمت او چا چې بدل کړه نعمت الله الله حکم پری خو او پر کې مبتلا وو نو ما جاتو پس دا غنه چرغلی دو دو دو دو و دوی ته نو فینل نو دوی د دوی باندې بیا لذاب راغو فینل الله او پس یقینا الله شدید العقابه سخت عذاب ولاده